Elande, Alfaro, beraz bilkura bukatu behar da, behar behar hitz bat lehenik bilkuras, nola, nola senditu duzu? Ba Lehenik uh, biziki kontent, parte hartzea edera izan baita, uh, biltoki gelau uh, betea ikustea, eta gero bi parteak alde batetik uh, eman dugun uh, informazio eta berri guztiekin uste dut jendea senditu dut uh, As, asetu dela edo behintzat argitu zaizkiola gauza asko eta ohartu gira justuki galderak egin zelarik e, ara, proiektua beraiek ere nahiko ongi menperatu dutela eta eta bigarren parte hori izan da intezgarriak jendearen parte hartzia bai oharrak, ekarpenak, galderak eta ara, holako hartu eman bat egitarrekin eta gero mugimenduaren artian bizik intezgarriak Eh, azken, eh, azken berrietan zen, eh? beraz, Jean-Jac Lacer eh, departamentu buruarekin egintzela bilkura bat. Eh, beraz, piskatortik eh, hartzeko, zer, zer eman du bilkura harka? Bon, bilkurak eman duena da, eh, bizpairu behi eh, ateradira hoktik, behinagusia izan da, egin digutela bitrein gehitzea dutela, E nahi baitu seit gaininetara ez direla pasatuko. Ola gelditzen bada, gu beti mesfiati egiten gira, baan uri du e, erabakiakgia dela. Hori e, biziki da guretzat kanpaina jotan zentratu egin nuuen, prekantazioaren e, inguruan eta turismo masiboa eta bah, eta pintsatzen dugu bere maiitza eman duela alde hortatik, politikoen ahotik ere hainitzen zundelako jiburuz Ara, hori izan da bergina guztia Lazegeekin eta bere kontxilariekin egin hitz duan bertzea izan da horretan e, beltzago da begia e, atxikitzen dute paserelaren proiektua eta iduritu zaigunaz Orduan duan, keskagarri edo ezain beste Lazegean bere, bere kapritxoa dela, ez eh? zinez dena hor Teknikoki ere maiten zuen uh, zuzendari batek uh, bilkuran, uh, bere kabineteko zuzendariak ere bertze gauzatzu. Etzen bait ezpadala azer mintzo. Paserelaren inguruan berak ahtu du itza, behin eta behiz, eta uh, bai, kartxuki zaintzen zuen hori. Ogan du hori lotua dela biziki, atxikia dela, zergatik ez dakik guztusen. Uh, argi, argiki erran baitu uh, ez dela uh, elbagituen dako edo... Uh, bizitate arazoak dituztenendako baitezpadakoa ez dela bate ideia hortan egina. Ara, hori hori beazko dugu borrokatu no? Eta bertze puntu bat atera dena da aparkalekua eta aparkalekua gain sensitiboa da. Gure mugimenduan ere batzuek pentsatu baitute, bai bai, baitezpada aparkalekuak irrer dira gainean, beste batzuk pentsatzen dute ezetz eta hor beraiek ere zalantzak dituzte. Ha, bi arrazoinen alde batetik, baitakite, orra, pentsatu dute eunta amartokiko aparkaliko bat, eta gaur egon boste hono garaatzen dira bide bazterian. Lau euntoki dira gaur egon, eta horrez gain beste boste aparkatzen dira bide bazterian. Eta eunta amartlekuk ez du jeuse konponduko. Sistema zineaz beharrezkoena da, e, nabeta sistema autobusen garaio eta aparkalekoak urgunago izaitia eta berdin, doni edo miarritzetik ere lineak ezartzia eta orduan horri buruz ari direla errandi digute, ikusi baitute ere aparkalekua duten tokia toki babestua daura ere eta trainen bezala e, Obra hundiak egin behar dira e, toki hortan eta behaz, e, estatuaren partetik ere baimen asko behar dira administratiboki biziki zaindua behar da. Ikusten dute nahiko komplikatu dela, e, gure mugimendua gainean delako ere, eta mm, segitzen du lako urbiletik. Eta idur du hori ere zalantzan dela, ora. Eta azkenik e, behi, e, beste behia da, Gomita ukandugula kontzertazio fase batean sartzeko orain enpresa bat hartu dute ingurumenari buruzko eerketa bat egiteko, egiteko,etalagun heunki mugimendua gomitatua da hortan parte hartzera. Eta hori izan da emman zaigu begia eta galdetik giten digute parte hartzea eta or, eta gaur horta aritu gira ere.